Sziasztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast. Ötödik adását halljátok, én kelt vagyok. Én pedig Feri. Én pedig Gazs. Ez csodálatos, mert az előbb már egyszer eljátszottuk ezt a beköszöntést, amit ti nem hallhattok, kedves hallgatók, mert ez nem sikerült a nagyon jól, de aztán másodikra annyira gördülékenyek lettünk, hogy most már az a vád fog minket érni, hogy túlságosan profik vagyunk, és hiányzik mindenféle személyes íz a Meti Heteorból. Hiába de... a félelomban is el tudjuk vezetni ezt a podcastot. Simán. Na, a félallam az én mentségem volt, hé. Ez ne, nyúj, ne nyújjad a kifogásaimat, mert mi lesz akkor velem? Mindenesetre szerintem bőven elég, hogyha eljutunk a legelső hírig, az mindjárt majd behozza a personal touch-ot a történetünkbe. A kedvenc heti crowdfunding cuccom, amit találtam, az kérlek titeket szépen a végre valaki úgy döntött, hogy befektet a vibrátorok régen elhanyagolt virágába, és ezt az indigókon lehet megtalálni ezt a, ezt a kampányt, amiről talán nem mindenki tudja, hogy az olyan, mint a Kickstarter, csak egyébként egy kicsit barátságosabbak a felvét, feltételei. No, és itt van egy csodálatos projekt, ami egyébként 16 nappal a lejárt előtt már megcsinálta a maga elé tűzött célt, és egyébként egy ilyen ultrahangos rezgőmotort épített be egy egyébként gömbformátumú testbe és azzal kampányolta a történet mellett, hogy, hogy hát évek óta semmi nem történt a vibrátorok iparában, pedig az egy milyen széles körülérdeklődést kiváltó ipar és milyen nagy piac és hogy még mindig ugyanazok a motorok hajtják a vibrátorokat, mint a motoros fogkeféket amikkel az a baj, hogy gyakorlatilag csak egy sebességet tudnak, és hiába ezt aztán tudják valamilyen módon, valami átételekkel változtatni valamiért sebességet, de hogy ők egy olyat akartak csinálni, ami sokkal nagyobb tartományban képes változtatni a rezgés erősségét és sebességet, ezt elérték, valamint sok egyéb mellett olyan célt is kitűztek, hogy a, a termék alakja, az ne legyen ijesztő, mert hogy már olyan sok történetet hallottak kisgyerekekről, ami a családi ebéd kellős közepén egy fiókból előhúzott tárgyal jelent meg, és megkérdezte az ott levő rokonságot, hogy ez micsoda? És ezért ők egy, egy nem farokra emlékeztető vibrátort készítettek. De a kedvenc mondatom egyébként a hosszas leírásból az az volt, hogy... Valahogy így hangzik magyarul, hogy lévén szoftverfejlesztési hátterünk van, nagyon erősen fókuszáltunk arra, hogy igazi vevőkkel teszteljünk. Yes, okay. Elképzelem ezeket a csávókat, amit igazi vevőkkel tesztelik a vadonatúj ultrahangos vibrátorokat, ami egyébként nem akart nagyon sok pénzt beszerezni a támogató közösségtől. 50 ezer dollár volt a kitűzött céluk. Most 68 ezer dollár körül járnak, tehát ezt megszerezték. Prototípusuk már van, nagyon cukik, és töltőn áll a végtelen ronda színű Egyébként úgy néz ki, mint egy Logitech webkamera. Igen, azon gondoltam, mióta megnyitottam, hogy ez nem kell eldugni a fiókba. Egyszerűen rárakja a monitor tetejére és senkinek nem tűnik fel. Pontosan. És itt tényleg barátságos, mert annó 2012 végén aztán novemberben egy egy hacker, csaj, hacker, nő, női hacker, nem tudom mi erre a szó, amit tudok, az angolul van, és rosszul hangzik. is megcsináltam már maga a állítható, visszacsatolásos ultrahangos vibrátorát, amitnek a linkétbe be is raktam a show ba Ellenben ez úgy néz ki, mint egy keletnémű detonátor. <gül> De Arduino és... van benne, szóval... Arduino is van benne, meg távolságérzékelő, meg uh, hercmérő, meg amit akarsz. Valószínűleg egyébként kávét is lehet vele főzni. Hát ahhoz képest ez legalább csinos. Hmm, szerintem ez néz ki rosszul. Bár mondjuk attól függ, hogy melyik eszközt kell nézni. Én biztatnám a kedves hallgatókat, hogy ezt... Hát, oké, okay, a, a, az indigogósat nem muszáj megnézni, de a, a hacker csaj, aki ugye azt írta, hogy Hacking My jaina. Az ő cikkét azt nézzétek, meg gyönyörű. Na de, legyen elég ebből ennyi. Ennél sokkal izgalmasabb dolog történt a Vodafone brit vállalat egyik GSM tornyával. Jó, akkor a nap következő következő azt viszont én hoztam. Vándorsolyan fészkelt a brit Vodafone egyik mobil tornyába, amiatt leállították ott a forgalmazást, úgyhogy megkerüli a forgalom emiatt egy kicsit szarabban arra felé a térerő. És e, gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy a sólyom is kellemesen ott fészken és kölcsön, mivel ez egy iszonyatosan védett madár, és 3G-s e, megbeszélget meg sívát, is lehessen így tenni azon a környéken a kedvenc hírem. Ennél azt nem lesz egész héten. De egyébként ott mi, mi a probléma? Tehát a sólyom az nem szereti a rádióadást? Vagy zavarják a rádióhullámok? Hát nem biztosak, emberekkel viz... végeztek már én vizsgálatokat, hogy jól, hogyha a bázisállomás környékén laknak a sólyommal, ez így nem volt eddig kérdés valószínűleg. Uh -huh. oh, jó. Az biztos, okay. hogy a sólyomot viszont megmozítani, a sólyom fészket átmozítani, a szigorúan tilos és életveszélyes. Mert nem csak a sólyom fogja letépni a fejedet, hanem a természetvédők is. Úgyhogy ezt erről a torolyról le kellett mondaniuk. Igen, egyébként kis számú ilyen van. van, 1400 párnyi van egész Angliában. Ez egyébként tökéletes, mert akkor ez egy ilyen remek módszert találtunk arra, hogy hogyan lehet meghekkelni mobil a hálózatát. Valóban, csak gondosan becélzott kell kell fészkeltetni mindegyiken. Hát talán elég egyébként, hogyha egy vándor fészek kínai utángyártott másolatát helyezzük el a... Megfelelő helyen, nem muszáj hogy ott legyen benne a sólyon. Kedves hallgató, még nem akarok tippeket adni, de hogyha egy mobil szolgáltatónál dolgozol, akkor a konkurenciának a tornyait nyugodtan dekoráljátok ki. Itt szeretném az erre, a Telekom már felkészült, úgy figyeltem, ott a uh, kommunikációs részlegnél solombalás felügyeli ezeket a dolgokat. <hállt> oh, oh, oh, oh, oh. Bocs, Balázs, nem tudtam kihagyni. <hállt> de úgy Igen. Egyébként a hét kommentjék is ezzel kapcsolatban volt, én a vergen láttam, bár most nem találom. Az hát egyik kommentelő megtalálta, hogy ez a világ leggyorsabb solyom, vagy madara, mert hogy 200 nem tudom, mivel tud repülni. És rögtön a következő kommentelő elmondta azt, hogy a Vodafone-nak a southampton környéken nem lehet ugyanezt elmondani a hálózatára, hogy a a világ legjobbja. Igen, mert hát a vándor az 200 megabit per szekundummal zuhan. És ez még csak nem is az afrikai. Oké, okay. még mielőtt teljes őrületbe csapnátok át, én előhozom a múlt hétnek a számomra legkedvesebb találatát. Lehet egy solymos linken, bocsánat. Hát lehet egy solymos linket, de csak akkor, hogyha elmondod, hogy az másnak miért jó. Ö, hát mert lehet nézni ezeket a remek solymokat, oh. ugyanis a 1400 darab párból egyet már tudunk, hogy hol van ezen a mobiltornyon, és egy másiknak is ismert a helye, az pedig a Nothing Egyetemnek a tetején található a facecave együtt, és van rá a kettő darab webkamera. Úgyhogy hogy show majd benne lesz a sójom néző kamerának a címe. Lehet még egy showroom most viccem? Jaj, te jó Isten, igen. Tehát egy sójom megint meg a karályozott egy rádió torony építését. Amennyiben? Nagyon Jaj. ügyes! Oké. <sítható> <sítható> <sítható> és nem magad oda magát semmihez. <sítható> Oké, okay. azt hiszem a sójom témával vagyunk. Na, de akkor vissza-vissza akkor az enyémhez, ezt imádom. De a, van egy websajt, amit Quora-nak hívnak, kérdéseket lehet ott feltenni, és mindenféle jól tréningelt emberek válaszolnak rá, akik ugyanolyan nézői az oldalnak, mint aki a kérdést feltette. Ha valaki ért valami, ez akkor válaszol. Iszonyú jó hely ez a Quora, mert egy csomó olyasmiről lehet választ kapni, amire egyébként a Google-ival hiába keresel rá, Például, hogy mi az üzleti modellje, tudom, és én a Forskvernek. Ezt nyilván a Forskver nem írja ki a weboldalára, az újságírók nem mindig tudják megírni. Ugyanakkor a korán szinte biztosan találsz valakit, aki ott dolgozik, vagy ott dolgozott, és elmondja ezt, vagy leírja a tíz szóban. Na, és ezen a oldalon találtam azt a komolynak indulám, nagyon komolytalanul végződő kérdést és választ, amiben a kérdés úgy hangzott, hogy melyek voltak azok a startupok, amik, eh, ha bár nagyon nagy hülyeségnek hangzottak, de végül sikerre vitték őket mégiscsak. Eh, és aztán erre valaki egy szép hosszú felsorolást ílt arról, ami körülbelül úgy kezdődik, hogy eh, hát szerinted eh, kérdezd meg magadat, hogyha te egy kockázati tőkés lennél, akkor itt az alább leírt ideákat, ha röviden elmondanák neked, adnál rá akár egy fitinget is-e. És aztán elkezdi sorolni, hogy például hát itt van az, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy, egy olyan közösségjáhozatot, mint a MySpace vagy a Friendster, csak úgy már jó pár évvel azután, hogy ezek elindultak. Nem hívnánk ám meg mindenkit, csak néhány ezer túlhajszolt antiszociális elit egyetemistát. Azután meg mindenki más is csatlakozni fog, mert a harvardi diákok nagyon menők. Kell -e erre? Adnál pénzt? Nem feltétlen, de hát nem vagyok harvardi diák, hogy támogassam magamat. a ja, egzdiák. Ugye, amit itt most leírtunk, az a Facebook volt, de a másik nagy kedvencem az az, hogy, hogy menjünk oda egy kockázatítőkéshöz, és rágjuk azzal a fülét, hogy idefigyeljen egy fantasztikus ötletünk. A neten fogunk eladni könyveket. Oké, okay. bár igaz, hogy az emberek félnek használni a bankárcájukat a neten, de azért meg fogjuk tudni csinálni. Olcsóban adjuk majd, mint a ami a, a bolti bolt ár, amit ugyanezt a különbözetet a szállítási költség el fogja vinni, viszont így legalább csak egy hét után jutnak a hozzá a az könyvhez azok az emberek, most... akik a boltban egyébként megvehetnék azonnal is. Ez, ez akkor viszont kevésbé tűnik meredeknek, hogyha megnézzük, hogy uh, mik a korabeli startupok, -ok, amik hasonló üzleti móddal indultak, például a kedvence a Pets.com, ami még a, a maszkotját egyébként ebay-en nézem időnként, hogy meg lehet venni, akik Olyanok voltak, mint az Amazon, csak nem könyvekre, hanem kutyakajára. És kutyakaját szállítottak házhoz. Aha. Ö, you, és erre is kaptak több millió dollárt befektetést, és olyan gyönyörűen lángolva zohantak ki az égből a kreskor, hogy öröm volt nézni. Igen. <laughs> Amazonhoz azért még azt hozzáfűzném, hogy lelőttem a poént, bocsánat, hogy ez az Amazonnak volt az üzleti modell, ez a könyves. Igen. Hogy én még homályosan azért arra emlékszem, hogy milyen volt vidéki egyetemistenek lenni a Kismagyarországon, ahol ugye hát nagyon gyorsan közlekednek a postautók, És hogy egy könyvnek a megjelenése után egy-két-három héttel a terjesztés már megoldotta azt, hogy eljusson Pesttől 200 kilométerre. Tehát az hogy interneten könyvet és feladják postára, amikor bejön a megrendelés, ez ez az űrtechnológiához képest, hogy a magyar terjesztés az valamikor berakja egy autóban, leszállítja, ott elosztják, kirakják a polcra, nem tudják, hogy mi van benne, és majd valahogyan megveszed. Erről van szó. De ha már az űrtechnológiát emlegetted, akkor még egyet innen a hosszú listából azért felsorolnék. Ez a, és nagyon rövid, ez a SpaceX nevű magánűrhajókat építő vállalkozásnak a gyakorlatilag kétmondatos leírása. Ha a NASA meg tudja csinálni, mi is meg tudjuk. Elvégre azért ez nem rakét a Viszont a Spécákban abban van befektetői pénz, az nem a magánvagyonával indult a csókának? Én azt tudom, hogy ez tisztán magánvagyon, tehát az, hmm. az ilyen zsebpénz projekt. Igen, az vagyon, ez így igaz, én is így tudom. De, de ez tulajdonképpen mindegy is igazán, ugye ez a viccelődés pusztán arról szól, hogy, hogy azok az ötletek, amik ma meghatározó vállalkozásokat írnak le két mondatban, azok azért lehet, hogy nem hangoznak túlságosan jól. És egyébként aztán, hogyha itt a, ugyanitt a kórán több másik választ is megnézel, akkor ott az elég sok olyan van, ami azt fejtegeti, hogy, a, hogy egy olyan ötlet, ami elsőre jól hangzik, abból valószínűleg lehet csinálni egy elég jó vállalkozást, de a, azok a vállalkozások, amik ilyen őrületes sikert érnek el, azok többnyire eleinte agyament dolognak hangzanak. Viszont akkor már itt a, az adás legelején kihasználom a Ludita kártyámat a mai részre, és összefoglalám a kvórát így két mondatban, vagy, le, vagy nem értem meg, vagy, vagy tényleg ez, hogy ez a közepesen sikeres, vagy, vagy legalábbis ö, sikeresnek látszani akaró biznisz emberek ö, anonim feltesznek egy, kérde, egy maguknak alá kérdeznek, majd jól megvalószolják ezt. Hát... Ö... Van igazság abban, amit mondasz, és látod, milyen sikeres a kóra, de egyébként itt... Sikeres ez? A kóra? Igen, az egy sikeres vállalkozás. Már azt persze érkező. nem tudom, hogy üzletileg hogy áll. Úgy, mint ahogy a LinkedIn is sikeres egyébként minden valószínűséggel szembevővel. Így van. Amúgy vannak teljes iparágok, amit oda költöztek és LinkedIn-en fórumoznak. Hát valami őrület, amikor először hallottam, hogy kirázott a hideg, hogy akkor már inkább miért nem megy el hátvágni, vagy valamelyet, annál nincsen. Igen, a kollégek, a molekulamodellező kollégáikkal beszélnek a LinkedIn-en keresztül különböző grupokban. Egészen furcsa nézés. Igen, nekem is vannak olyan ismerőseim, akik direkt oda posztolnak. Ebből is látszik, hogy ez teljesen egy működő hely. Ha, ha már szóba került, akkor rángassuk ide azt a hírt, amit azt hiszem szintén kell teraktál be, miszerint szerint a LinkedIn- 90 millió dollárért megvette a Pulse nevű e, hírolvasó alkalmazást. Ilyen vállalom én voltam. És miért gondoltad ezt érdekesnek? Ö, mert megint mindenki mindent megvesz a mobilon, illetve mindenki szenved amiatt, hogy, hogy ott kell lenni mobilon, és valamit villantani kell. És ez pont egy ilyen biznisznek érzelme, mert a Pulse egyébként a hírolvasónak egy ilyen brutálisan középszerű dolog volt. Egyébként Feri, kérdezted mi az Equihire, és szerint ma Pulz az pont az? Hogy igen, de van. viszont azt az kedves hallgatók még nem hallották, hogy én ezt kérdeztem, és hogy te elmagyaráztad volna, hogy mi az az Equihire. Szóval Kezdjük mi az, az, elejéről. az elejéről. Kezdjük én... az elejéről, kezded vala az ige. Nem menjünk de... <suk> ilyen messzire vissza. <suk> <suk> mi az az Equihire? Szóval az Equihire az az, amikor... Meg, megveszik a kicsi startup cégedet, de valójában nem azért, hogy, hogy ezt, a, ezt a terméket, amit csináltál a startupodban, azt euh, még nagyobb közösséghez juttassák el, hanem azért, mert euh, tehetségesnek gondolják a csapatot, és úgy gondolják, hogy ez, ez a kicsi agilis csapat a nagy lassú cégbe integrálva euh, sokkal sikeresebben tud működni, és az az összeg, amit kifizetnek a, a cégért, az gyakorlatilag nagy vissza visszamegy a befektetőkhöz, egy kicsi elmegy zseppénzbe, és a tehetséges fejlesztőket, meg designereket, meg, meg menedzsereket pedig egy pár évre a nagy céghez láncolják ezzel. És mostanában egyre, egyre több startupnál derül ki, hogy valójában nem is a termék fejlesztésére hajtanak, hanem, hanem a minél hamarabbi kivásárlásra. Hát igen, És igazán, szerintem éppen... ebbe, ebbe e, tartozik bele a, a pulz, mert másként nem tudom értelmezni a Linkedin-nél mit keres. Vagy nektek van erre valami elképzelésetek? Nem igazán, de mondjuk én a Pulszt azt nem éreztem elég erősnek a, a hírólva, soknak a, a piacán sem. Nem hát... tudom, fel, felraktatta azt valamire? Én azt, én azt az androidos telefonomon néztem egyébként egyszer. Jó. A Puznak az volt az erőssége, hogy volt egy időszak régebben, amikor a Flipboard, ami ugye ennek egy konkurenciája, vagy mondjuk, hogy ennek a piacnak a vezetője, tehát szintén egy hírolvasó, az csak iOS-en volt, tehát nem volt android Flipboard. És akkor, hogyha az ember valami él, mint akart Android-os platformon, mint a Flipboard iOS-en, akkor a pulse tudta választani. Nem volt egy jó érzés. Én voltam ebben a helyzetben, és nem szerettem egyáltalán, de azért úgy nagyjából tudta azt, amire vállalkozott. Azt hiszem, mindegy is nyilván technológiát vettek, nem egy user interface-t, meg csapatot vettek, úgy, ahogy mondtad. Én el tudom képzelni azt, hogy a, hogy a linkedin lehet egy értelmes választás, egy ilyen hírolvasó cucc, hiszen a linkedin élet van, és ahol élet van, ott eszközökre is lehet szükség, hogy hogyan kötik össze a két dolgot, azt persze nem tudnám előre megjósolni. Elsőkörben pidó... a... Első a... a pulznak a kidobása, és utána a, a megszerzett technológiával valaminek az építése kb. Igen. Ez is egy a... lehetőség. Még az Aquihirer sztorihoz van még egy remek Tumblr, amit a brit internet 10 emberek közül, 40 emberek közül az egyik szerkeszt. Ar Our... Incredible Journey a címe, és azokat a sajtóközleményeket gyűjti össze, amik Általában így pár van, hogy, hogy sziasztok, megvet minket a bla cég, uh -huh. és hogy mennyire jó lesz, és, és, és tök jó lesz ez a felhasználóknak, és minden, minden nagyon szép, minden nagyon jó. És általában rá pár később jön egy ilyen, ilyen sajtóközlemény, hogy hát srácok, két hét múlva bezárunk, úgyhogy mentsétek le a dolgokat, amiketet tudtok menteni, és tök jó lesz, mert mi itt tök más dolgokon dolgozunk az új cégben. Hát figyeljetek, szerintem nincs ezzel olyan nagy baj. A felhasználókon kívül ez mindenkinek jó valóban. A felhasználóként ez csak baj van kizárólag. Felhasználóként ez valóban nem olyan jó, bár e, valamiért azt gondolom, hogy, hogy ilyenfajta nek ritkán szoktak áldozatul esni olyan e, funkciók, amiket tényleg sokan használnak és sokan szeretnek. E, nézd, nekem most éppen 15 napon van kikötözni a posterous a ami? A hár, hármas könyvelésnek a, a blogjával. Uh -huh. nem, egy, nem egy nehéz feladat, bárjuk azért mindent megtettek ahhoz, hogy szaleszközöket adjanak a kezünkbe ehhez. Uh, ettől függetlenül kényelmetlen, mert én oda úgy mentem, hogy ott akkor most egy problémám két-három évig. Uh -huh. Hát igen, oké. Okay. Rendben, meggyőztél. Akkor ezt mégse szeretjük annyira. Uh, illetve de csak mostanok ez a fizetős a jelentik a jövőt, ahol be tudok menni egy irodába cipővel verni az asztalt, amennyi eladnak adnak adatokkal együtt. Hát figyelj, én voltam már azt hiszem nem is egyszer abban a helyzetben, hogy amerikai szolgáltatásoknál próbáltam, miután fizettem cipővel verni az asztalt valamiért, és egyszerűen nincs, nincs út, nem vezet oda út. Tehát volt már olyan feladatom egész egyszer, hogy egy amerikai szolgáltató, ahol áfás számlát kellett volna szereznem. És hát így ezt, hát azt mondták, hogy bocs, nálam, nincs nincsen felszámla, hagyjál És tényleg é, nem volt. Egyszer már hallottam, egy embert, akinek sikerült olyat szerezni, amit le lehetett könyvelni, de ez, ez ilyen három dolognak az együttállása kellett. Ebből a kettő, a Mars, meg a Vénusz volt, a harmadik, meg egy tehetséges könyvelő kb. Uh -huh. Na jó, ez csak arra mondom, hogy az se garancia, hogy fizetsz egy szolgáltatásért arra, hogy... Aztán ne csukják be az arra előtt a, az ajtót. De mindegyebben és is menjünk bele. Én drukkolok a Linkedinnek meg a Pulse-nak. Egyébként főleg azért, hogy hát ha, hát ha a Linkedin tud valami jót csinálni a Pulse-ból, ami most tényleg nem különösebben jó. Vegyük ide esetleg a, a foursquare storyt is szerintem, ha már, ha már startupozunk. Tényleg Én... úgyis tavasz van, virágoznak a startupok. Minden második nap konferencia van róla, mondjuk Gáspár. Esetleg van, van induló inkubátor, aki, aki mentorálna a startupokat Magyarországon? Jól értem? Um, fogalmazzunk úgy, hogy viszonylag sok olyan esemény ez mostanában, ahol induló startupokat keresnek. Jeremy 1 es meg pénzek elköltésre várnak, akinek uh, egy kis kedves a startupja, ezzel nem élt. És hát ötletből pedig ötleteltele van a világ. Így van, és azért pontosítsunk, mert a, a Jeremy egyes pénzeknek már csak egy kis része vár elköltésre, de a Jeremy 2-es, abból még egy filért sem költöttek el, az most kezdődik. Tehát az a, az a négy alap, aki Jeremy 2 pénzek elosztogatása, vagy mondjuk rendesen úgyhogy kihelyezésével foglalkozik, az most kezd majd végre bele a munkába. Úgyhogy, és ők ugye kifejezetten magvető alapként működnek, azaz azt jelenti, hogy kezdő ötletekbe, bétákba, esetleg akár tényleg csak ötletekbe fognak fektetni kisebb összegeket. Úgyhogy, úgyhogy teljesen jogos, hogy most nagyon sok ilyen esemény van. Az a, azt hiszem, 6 milliárd forint, az keresi a gazdáját. Annyira szép szó az a magvető. De nagyon kevés ilyen magyarra fordított zsargon van, amit szerettek. A magvető az egyik ilyen. Na, de, a másik az uh... Európa és a Libri. Pontosan. Uh, ti használtok még Foursquart? Én sosem használtam. Egyszer percig használtam. Egyszer percig, igen. Akkor egyik a core felhasználói ennek a becsekkolók, hogy hova mentem, és ezért mindenféle gamifikált, kitűzött kapok szolgáltatásnak, de úgy látszik, mások se igazán használják, vagy nem igazán tudom mire vélni azt, hogy a Forsquare most 41 millió dolláros tök, tökében kapott, aminek a nagy része egy kölcsönfelvétele kisebb részben jön kódközötti tőkésektől. Ha jól értelmezem ezt a TechCrunch-cikket, amit linkelünk majd a show mert hogy gyakorlatilag nincsen tőkéjük már tovább haladni. De szerintem azért ez nem, pont, nem pont ez derül ki a cikkből, inkább az, hogy, hogy a következő körös befektetésük után átsingóznak, és az a, azok a tárgyalások, amik a legígéretesebbek voltak, és amik talán 600 millió vagy 400 millió dollár, már nem bevonásáról szóltak, az, az döcögve halad a tárgyalás, illetve azt hiszem, vissza is táncolta a befektető, mert túlértékeltnek gondolta a céget, tehát Igen. magyarul alulértékeltnek a, a majd a megkapható serjét, és ezért most éppen készpénz hiánya van a forsquare és azt mondta, hogy akkor kölcsönt vesz fel, hogy addig is, amíg, a D kör, tehát a negyedik körös befektetését meg nem tudja szerezni, de addig is legyen, miből kifizetni a számlákat meg a fejlesztéseket. Erről nem gondolnám azt, hogy... Tehát ez inkább egy, egy ilyen pénzügyi technikai, vagy egy finanszírozás technikai lépés, és nem arról szól, hogy a Foursquare teljesen hülye. Ugye a cikkben az is szerepel, hogy a Forsker konkrétan elmondja, hogy milyen üzleti lépéseket terveznek, és, milyen, és hogy a legfőbb feladatuk most már a bevételszerzés Hát, és ezt most hogyan most képzelik most el? Hát hogy az ideje gondolkodni. Hát ez Ö... igaz nagyjából az egész web iparágra. Ugye egy évvel ezelőtt, hogyha valakinitől megkérdezted, hogy na de mi az üzleti modell, akkor sértetten rád nézett, maga elé köpött, és aréb lépett, hogy na ilyen hülyékkel se beszélgetek. A az üzleti hiszen, hiszen mindenki azt mondta, hogy egyelőre elérést kell növelni minél több user kell, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan monetizáljuk őket. Na most már idén már mindenki iszonyatosan bakarja a fejét, és közben össze-vissza beszél mindenféle üzleti elképzelésekről, most már nagyon számon kérik mindenkin. Ugye már a, már a Twitter is, aki legendásan nem rendelkezett üzleti koncepcióval, már a Twitter is azon gondolkodik, hogy hogyan lehet majd a szponzorált tweeteket beilleszteni a a Twitter folyamba. Szóval, hogy most igen, elérkeztünk arra a pontra, és ez egyébként elég általánosnak tűnik, hogy az a rengeteg startup, ami az elmúlt években elindult, és valami fajta elérést megszerzett, az most kénytelen ezt apró pénzre váltani. Az nekem érdekesebb volt egyébként, hogy a foursquare 30 millió felhasználója van, és tudjátok, minek van még 30 millió felhasználója? A pulse nak amit az előbb legettünk. Meg tehát a prezinek egy... lassan egyébként. Meg egyébként a prezinek lassan már van annyi. Így van, szóval, hogy a 4 az elmúlt években azért nem lett egy nagyon elterjedt dolog, pontosabban, ha én jól tudom, akkor az Egyesült Államokban sokkal inkább elterjedt, meg egy-két nyugat-európai országban, tehát ott számít tényezőnek, Magyarországon 14-en használják valószínűleg. És ugye azért, mert hogy ott nem csak gamifikáció van, pontosabban nem csak plecsniket lehet szerezni, hanem valódi kedvezményeket is kaphatsz a kávézokban, vagy bárhol. Feri, ezt legalább négy éve hallgatjuk tőlük. <kül> És most is azt nyilatkozzák a változatosság kedvéért, hogy azért ami mi túljaik vannak, mert ami megoldásokat kidolgoztak, azok momentán nem integráltak a, a point of sale eszközökkel. Tehát a kis kuponodat, vagy a majorságodat viszont nehéz automatikusan beváltani kávéra. Amiatt a világ vicce. Hát, ezt nem tudom megítélni. én is azt gondolom, hogy a Square az egy elég, elég nyakatekert, bár én tehát az ötletet nagyon-nagyon jónak találom, annak az eredeti részét, tehát nem azt, ami itt Magyarországon elterjed belőle, hogy, hogy ilyen plecsnikért lehet versenyezni, hanem azt, hogy, hogy, hogy valódi kedvezményeket lehet kommunikálni ezen a felületén keresztül a felhasználók felé. De valóban nem olyan nagyon működő ez a dolog, és ez a 30 millió felhasználó az nagyon kevés egy ennyi ideje működő globális szolgáltatástól. Tehát én inkább ebből gondolom, hogy a, hogy a ForceCoernek. De 5 éve nem mondom. fogunk róla, vagy 5 év múlva nem fogunk róla hallani. Igen, és hát kihaltak mellőle közben a, a kis versenytársai. A Govallát aztán ők vették, meg és szántották be. Igen. A Facebook az elintített a saját Places rendszerét, mert ki is csapta az egészet tőből, mert nem akart működni az Istennek se. A a Facebook vette meg egyébként. Tehát a... Facebook vette meg? Bocsánat. Igen, igen, a govallából lett a Facebook Places. Uh -huh. Azok párhuzamosan mentek, nem? Uh, lehet, hogy előbb egymást fogálták kicsinálni, majd meg. Biztos, hogy egy egy volt. Egyébként igen. Mindest, de az, az, mindes az sincs. Tudjátok, milyen nagyon érdekes ebben egyébként? Hogy a hogy ez az LBS piac, tehát a Location Based Services, vagy legalábbis ennek a, az ilyen tömegeknek szánt változata, az valahogy az Istennek nem akar beindulni. Tehát tényleg már 5-6-7 évvel ezelőtt is, de 5 évvel ezelőtt biztosan arról beszéltünk, hogy a Location Based Services az egyik következő Szentgrál. Hallgattam. És Hallgattam bocsánat, most. Ja, és, én, és én értem is, hogy miért, nagyon, nagyon világosnak tűnik, hogy hogy miért fontos az a kontextus, de valahogy még senkinek nem sikerült igazán jól megragadni a tökeit a kontextusnak. És mi a kontextus ez, szerint ez? Hát a kontextus a, a geográfiailag meghatározott ö, ö, találati relevancia. Tehát az, hogy egy, ö, hogy egy keresésnek lehet olyan ö, ö, szemlélete, hogy, na, hogy nem csak az a fontos, hogy mit tudom én, hányan lájkolták, hanem az is, hogy milyen közel van hozzám. Igen. Csak ez... ez... Vannak hardware korlátok, szerintem az, ami nagyon zavaró. És akkor megint visszamegyünk a, a kedvenc témámhoz, hogy szarok a mobil akkumulátorok. De amíg szarok a mobil akkumulátorok, addig nem lehet 24 per 7 járatni a GPS-t, addig a telefon csak úgy kb. tudja, hogy hol vagy. És ha lehet, akkor ezt meg neki. És innentek az, az egész location base dolog lábomban lőve. Hallgattam egyébként, most fent vannak az sxsv a South by Southwest konferenciának a az előadásai fent vannak a SoundCloud-on, ezt be linkelni, és volt egy előadás a grinderről, ami, azt nem tudom ismeritek ezt a szolgáltatást, ez nagyjából az olyan, mint a Foursquare, csak nem helyek vannak, gyakorlatilag egy ilyen ö, meleg, tehát partnerkereső ö, alkalmazás, ami megmutatja, hogy a közeledben kik vannak ö, érdeklődő partnerek. Akkor ezt mind a hárman ismerjük természetesen. Nyilván ismerjük, mind a hárman. Ö, és ebben az volt az, az volt az érdekes, amit mondtak, hogy ez a Foursquare-rel egy időben indult, és most egy nagyságrendel kevesebb felhasználója van, viszont sokkal aktívabb a, a, a, közösség. a közösségük, mm -hmm. igen. Tehát, mert hogy, hogy ez egy közösség. Mert közösség, hogy van közösség, neki fókusza. Így van, mert hogy van neki fókusza. És nem kell hozzá, ezért, nem kell hozzá helyi ö, ember aktatáskával, vagy papírokkal, aki megköti a szerződést a végén. Így van ami egy kényelmes dolog azért. Jó, hát ez mindenképpen nagyon érdekes szerintem. Én még mindig azt gondolom, hogy a, hogy a térkép alapú szolgáltatások, vagy mondjuk, hogy a, a hely információkon alapuló szolgáltatások az valami nagyon fontos dolog, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első, aki ezt be tudja robbantani. Tényleg az olyanoknak sem sikerült eddig, mint a Facebook, vagy a Google. E, hát nem meglátjuk. Na figyeljetek csak, eddig itt csak vacakoltunk a vicces, meg a pénzkeresést kereső dolgokkal, váltsunk a komoly világba. Beszéljünk a lényegről. Beszéljünk a lényegről, zene. Hogyan talál az ember magának új zenéket? Hú, de mekkorát fog csalódni? Teljesen, teljesen véletlenszerűen. <gül> Egyfelől persze igen, de másfelől nagyon-nagyon sokan próbálkoznak azzal, hogy erre valamiféle választ adjanak ugye épp egy magyar vállalkozás vagy startup jutott, el szerintem viszonylag közel a Dragon Tape, eh, akik ugye eh, Youtube-ból előállítható mixtapeket, válogatás szolgáltatnak, és az ő üzleti modellük volt az, hogy, eh, hogy felkérnek mindenféle szakújságírókat, meg hírességeket, hogy állítsanak össze mixtapeket az új zenékből. Eh, aztán ez eh, olyan nagyon nem vált be, amennyire én tudom, Viszont ez például egy logikus megoldásnak tűnik. Én a múltkorjában például a napokban olvastam egy interjút, ahol az, az adott híresség, aki ez az interjú készült, az elmondta, hogy milyen zenéket hallgat mostanában, és én szép szolgálmódjára egyenként beértem a Youtube-ba, mindegyik zenekarnevet zenekar nevet, meghallgattam egy-két számot, eldöntöttem, hogy tetszik vagy nem tetszik, és aztán végül rá kell jönnöm, hogy hiába szeretem ezt a hírességet, de a a zene ízlésével egyáltalán nem tudok mit kezdeni. De hogy ez egy módja annak, hogy például az ember találjon zenéket, hogy másoknak a, a találatait próbálja fel a saját testére. És most az, azért vetem ezt föl, mert hogy egyrészt találkoztam egy nagyon jó pofa szolgáltatással, és másrészt meg azt látom, hogy ezen a héten domináltak a különféle zenével kapcsolatos hírek, a nagyon jó pofa szolgáltatásnak az a neve a Shuffler, ugye? Shuffler. Shuffler, fél, igen. Ami kb. azt tudja, hogy, hogy egy playlistet hallgathatsz. Az oldalnak, a weboldalnak a legtetén van és kis vékony lejátszó, ami egymás játszik számokat, és mindig az adott számhoz megjelenik a playlist, vagy a, vagy a lejátszó lejátszólati weboldal területen annak a blognak az adott blogposztja, ami éppen erről az új zenéről szól. Tehát, nagyon, tehát nagyon, én úgy tudom, hogy nagyon sok zenei újságíró talál úgy zenéket, hogy olvassa végtelen mennyiségű új zenékkel foglalkozó blogokat, és akkor ez ebből épít egy, egy playlistet. Ez nekem nagyon tetszett, meg is próbáltam egy, egy dél át ezeket a zenéket hallgattam, és szuper nagyon volt. Kellemes. Igen, én is berogtam a, nem tudom, az indie playlistet is, Ilyen teljesen semmilyen is hallgatható, szóval háttérzenéket adott, de semmi nem volt, amit le tudok kattintani. Én egyébként a Last FM et használtam erre. Egyébként én, én is, is, amíg lehetett. Amíg lehetett. Talán jó volt erre. De azóta, azóta nem találtam cserét. Az, hogy honnan találom a tévésorozatomat, arra tudok egy jót mondani. Egyébként. Igen. Van egy uh, forgatókönyvírók, uh, tehát tévésorozat forgatókönyvírók által uh, csinált heti kerekasztal beszélgetés podcast, aminek a végén mindig megkérdezik, hogy és te mit, ha, mit nézel, és mit, mit olvasol, és ö, mi, mi az érdekes, miről beszél a, az író szobád mostanában. És ott, amikor éppen nem a Breaking Bedet meg a, a szokásos ilyen nagy, nagy slágiás rozatokat mondanak, akkor itt önként egy, egy nagyon tevítanáltatot mondanak, ö, amit megnézek, és 10 tízből 9 ilyen legzsenyjálni, és, és tényleg rá akarok. Azért nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy ez, egy, ez, ez tűnik egyébként a legjobb Módszernek, hogy erre kiképzette az adott területet, jól ismerő emberi véleményeket hallgatunk meg, és az alapján e, jutunk e, újabb e, fogyasztani valóhoz. Tehát, hogy újságírók meg szerkesztők mondják meg nekünk, hogy, hogy, hogy mi az érdekes. Nem és, nem. És, na de pont most keressük azokat a, az eszközöket, amik, amik valami módon automatizálnak ezt a dolgot. Az, az ízlés nem még? lehet automatizálni, szerintem. Ö, kötekednénk még pedig azért, mert ö, gazsal leszek egyet érteni. Ö, az ízlés egyik része automatizálható, és is, ismét is, is, veszőparibánnál vagyunk, tehát nagyon könnyű olyanokat csinálni, mint a Las FM csinált egyébként nagyon jól, amíg nem vettek minket egy kalapálász udánnal, hogy ö, olyan zenekarokat mutat, ami nekem tetszik. Vagy ott még lehetett azzal kattingatni, hogy a, olyan ismerősöm, aki talán hogy viszonylag jó ízlése van, az ő rádióját hallgassam. A váratlan dolgok megtalálása, tehát, hogy mit tudom én, én, két hete kaptam valakitől egy olyan modern rezesbandás videót, és azóta ismét hipnotikot hallgatok, meg youngladot, meg hasonlókat, akik ilyen rezesbandás dolgokat csinálnak. És ez a része, ez a, a, felfed a valódi felfedezés rész az, amit piszak nehéz megoldani algoritmusokkal. Hát persze, de igazán ugye a felfedezés az nem arról szól, hogy, hogy elét kerüljön az a dolog, hanem, hogy meglásd benne azt, ami téged érdekel, az a felfedezés. És ezt egyébként, hogy elét kerüljenek dolgok, amiknél mondjuk, hogy nagyobb eséllyel fogsz rácsapni arra, azt én szerintem lehet, ha nem is automatizálni, de algoritmizálni valamilyen módon, igen. Tehát, hogy nagyobb eséllyel kerüljön eléd olyan zene, amire azt mondod, hogy hm, ez érdekel, vagy azt, hogy hm, ez nem érdekel, menj elébb, és ugye ebből tanulhat a rendszer. A LASTFM az pontosan ezt Csinálja. Igen, de az, az az ízlésemnek játszott alá. Nem, tehát Péter, Last FM alapján nem tudtam volna megtalálni a, a bördi namot mert előtte soha az életben nem hallgattam olyat, hogy négy ember DMC-zik lemezjától, és a borraknak össze Kelt egyébként, hogy a Last nekem mindig az volt, hogy a saját rádiomat hallgattam, és be volt kapcsolva az, hogy trekkelje is, akkor ilyen nagyon furcsa öngerjesztő virálokba keveredett Ö Aminek a végén egyszer csak azok kaptam magam, hogy, hogy felfedezte magamnak az apokaliptikus countryt. <gül> ami a legjobb bűfaj a világon. Az legalább jó. Egyébként én embereket használok. <gül> Tehát ez a nagyon primitív módszer, embereknek lekattintani a megosztásait. Igen. Két héttel ezelőtt volt a Liptai ex extelekomos marketingesnek a beszélgetés vele a kreatívon. Ezen a héten láttam, hogy nagyon jó. Ilyen zenés videót, amit tovább kattintottam, és kiderült, hogy van egy olyan Bécs Bécsi Központtal működő csapat, aki zenekarokkal csinál ilyen felvételeket, próba közben ott van most 40 zenekar, amit végig kell majd kattintgatni. Unokölcsém meg szokott osztani ilyen uh, borotválatlan amerikai fiatalokat, akik fogot játszanak. Azok is, között is van egy-kettő, nagyon jó. De Gyannyalik hogy a Facebook barátai az embereknek Manfred and t osztanak meg. Azok az amerikai fiatalok, és onn tovább kattint luminírze? <gül> Vagy... Semmiképpen nem menjünk át a zenei podcastból, mert én akkor csak hülyén fogok itt nézni, és esetleg olyan zenekarokat mondok, amiről ti csak a történelem könyvekből értesültetek. Mesélj még, még a csak... pergedi zenekarról, kérlek. Az most úgyis újra aktuális. És divatos. Újra divatos. Szóval, hogy nem, nem, nem, szerintem nem fogunk ezen összeveszni, már csak azért sem, mert szerintem senki nem állítja, hogy az, amit a kelt mond, az nem egy jó módszer. Legfélebb az a baj vele, hogy Ugye egyrészt lehet az, hogy az emberek nincsenek olyan ismerősei, akik jó zenéket vagy olyan zenéket osztanak, mert amik eh, felfedezésre érdemesek. Másrészt meg ugye az is lehetséges, hogy, hogy az a módszer, amit a kelt mond, az egy ilyen, eh, eh, egy zsankinak, vagy egy információfogyasztó embernek a módszere arra, hogy, eh, hogy tudatosan keressen zenéket. Eh, tehát azt arra kiugodni, hogy ez egy kicsit több energiát igényel, mint amit az átlagember eh, hajlamos beletenni abba, hogy saját magának találjon zenéket. Nyilván azoknak szólnak ezek a fejlesztések, akik nem akarnak ennyire aktívan keresni, hanem csak azt akarják, hogy eléjük pottyannjon az a bizonyos felfedezés. És egyébként arra azért térjünk ki, hogy, a, hogy amiről itt már azelőtt beszéltünk, hogy, hogy ez a hét az ilyen zenei hírek hete volt. Ugye bizonyossá vált, hogy a Twitter elindítja a saját zene streaming szolgáltatását Hash #music néven, mármint, hogy Kettős Kereszt Music lesz a neve. Az például szerintem baromi érdekes, már csak azért is, mert el tudom képzelni, hogy a Twitter így egyszer csak elkanyarodik, és abból, ami most a Twitter, abból lesz egy ilyen, egy ilyen zene, kitárgyalós hely. Tehát, hogy, hogy az történik vele, ami a MySpace-el történt, sok évvel ezelőtt, ami szintén egy átla, általános közösségi oldalnak indult, Megfokta. aztán valahogy zenei lett belőle. De az például tök jó lenne. Twitteren nagyon jó zenéket lehet találni. Teljesen működőképes. És itt még benne van az a, az a típusú lustaság is, amit most engedjünk meg akkor a felhasználóknak, hogy, hogy szállítják neked, nem kell keresgélni. Hát igen, igen, igen. És aztán ott van még az új MySpace, amit most így az adás előtt próbáltam kideríteni, hogy hogy megy. Ugye januárban indult el a, a teljesen újra dizájnolt egyébként egy nagyon fancy, nagyon mai és izgalmas felületet kapó MySpace, és egyszerűen semmiféle hírt nem találtam arról, hogy, hogy most megy, nem megy, hallgatja -e bárki, vagy, vagy teljesen belehúzódik. Nem lehet, lehet csak -e. Justin Timberléket hallgatni, nem ez, ez... a mondás? De hát... ott van a YouTube, már ha szeretnél ilyet csinálni. <laughs> Igen, igen, tehát ezért nem megy fel az ember a MySpace-re, bár tényleg nagyon vonzó a felület. Na mindegy, szóval nekem nem sikerült kideríteni, hogy mi van a MySpace-szel, az világosan látszik, hogy ez a MySpace-nek az utolsó dobása, tehát ha ez most nem jön be neki, akkor neki aztán annyi, de, de majd helyette a Twitter lesz az új MySpace. Hú. Szegény, szegény Twitter. Szegény, szegény Twitter, így, így van. Most vágjunk be egy percnél a csendet. E, azt azért ne tegyük, mert akkor már egyáltalán nem fog időnk maradni arra a sok minden másra, amiről még szeretnénk beszélgetni. És szegény, szegény Gozsok, ki azt majd meg fogja vágni. Így van. Úgyhogy úgy, akkor adjuk fel azt a, azt a lehetetlen feladatot, hogy megfejtjük, hogy honnan szerez az ember új zenéket, illetve esetleg kérjük meg a kedves hallgatókat, hogy ők mondják már el, hogy nekik mi a stratégiájuk. És mi az új kedvenc zenéjük? Igen, hogyha csak jó zenéjük van a stratégiájuk nem, akkor azt még inkább adják a sokkal fontosabb. Az is jöhet. Ja, e, beszéljünk egy másodpercet a Facebook home -ról. Olyan sokat ne szerintem, mert e, ugye az volt a terv, hogy a hétvégén a kelt találkozni fog a Facebook hommal személyesen, de ez nem történt meg. Igen? A találkozás az elmaradt helyett egy nagyon unalmas szombati ügyeletben ültem. Amiért egyébként az égnek adok hálát, mert azóta... E, tegnap lett valami, tegnap feladta magát valami gyilkos, ma robbantottak egy futóversenyen, ehhez képest én szombat egészen pulantkoztam a szerkesztőségben, viszont nem láttam Facebook homot. Aha, e, hát e, igen, én, én is megpróbáltam feltelepíteni a feltölt változatot a... halló? Ja Istenem, eltüntetek. Eltüntetek? Menjünk tovább. Szóval azt fejtegettem éppen, miótt leszakadtunk volna egymásról itt a Skype hullámhosszán, hogy, hogy én is megpróbáltam feltelepíteni a telefonomra a Facebook Home-nak a feltört, vagy kiszivárgott és feltört változatát, és akkor kellett rájönnöm arra nagyon-nagyon szomorú tényre, ami egy ilyen mellékmondatban valahol szerepelt a hírek között, de nekem addig nem ütötte meg a, a szememet, hogy gingerbread tehát az Android korábbi verziójára nem nincs, és nem is lesz elérhető a Facebook home tehát ezzel az Android felhasználóknak a 45%-át körülbelül e, azt kizárják ebből a fantasztikus lehetőségből, vagy ebből a nagy szívásból, ez most igazándiból mindegy is. De hogy, hogy csak ice cream sandwich-től, tehát 4.0-tól lesz elérhető a Facebook home telefonokra. Nem valamikor múlt héten volt az a hír, hogy valahogyan máshogyan számolják a a verzióknak az elterjedtségét, és emiatt most már sokkal több, mint 40%? Igen, igen, az volt a hír, hogy most már ö, azt, azt nézik, hogy tehát nem, nem az, hogy ö, programszerűen melyik, melyik program fér hozzá a, az Android bolthoz, hanem hogy a felhasználó mikor nyitja meg az Android boltot, és ezzel most már abszolút többségben van a... Nem is abszolút többségben, de több mint 50% van együtt az Ice Cream Sandwich és a Jelly Bean, tehát a, a négyes szériás androidok. Igen, a developerandroid.com-on egyébként azt írja a kis információs ábra, ö, április másodikai adatok alapján, hogy Ice Cream Sandwich 29,3, Jelly Bean 25 Tehát 55, aha. Jó, igen, akkor jól mondom, hogy akkor a 45 pedig gingerbread, tehát majdnem a fele az androidos felhasználók. Még sokkal rosszabb. Ez... 40 százalék, és ha 4 Igen, ami még, még korábbi. E, nem is ez a lényeg, inkább csak arra akarok hiukodni, és ez már nem is a Facebook szó, szól, hogy az utóbbi hetekben én egyre másra ütközöm bele abba a, e, abba a gondolatba, hogy legközelebb e, csak is olyan telefont szabad választani, amin eredeti Google Android van, és nem, nem függök valamelyik nagy gyártónak a e, magyar e, subsidiary ének a üzletpolitikájától, hogy mikor adják végre oda az én mobil szolgáltatómnak, a, az új verziónak a teszteltő változatát, és az mikor kerülhet így fel az én telefonomra, mert hogy soha, tehát hogy az látszik, hogy, hogy simán lehet, hogy mondjuk az én eszközöm, ami egy Samsung telefon, arra valamikor tavaly decemberben jelent meg a Jelly Bean, most ugye április van, és a szolgáltatom, még csak nem is hallotta arról, hogy ő mikor kezdheti el tesztelni azt, amit aztán majd esetleg rá lehet tenni az én telefonomra, és ebből én azt se valahogy, hogy ezen a készüléken nem lesz nekem kettő pontfő verziójú Androidnál magasabb számú Androidom, ami azért a szívás, mert cserébe viszont van egy teljesen használhatatlan Samsung által készített Android felülfertőzésem, amit ugye ez esetben... Jaj, hogy is hívják a Samsungnak a... a... TouchWiz. Tessék? TouchWiz. TouchWiz. Így van, van egy touchwiz Nyilván akkor sem lennék jobb helyzetben a Sense ui lenne, mert HTC telefonom volna. Szóval, hogy, hogy csak is ide, eredeti Androidos os telefont szabad venni én nekem most ez a, ez a koncepcióm, ez az elméletem. És mindez a Facebook-homról jutott eszembe. Ez egynek jó, és ezzel rá is mutatom, hogy mi a nagy probléma ennek a platformnak, illetve hogy a, a Google-nek ezt a hippi nem csinálok semmit, majd minden jól el fog rendeződni a világban a dolgot, azt így le kéne vetközni. De ezt hát, megint évek óta várjuk tőle. Neki ennek, vagy azt mondta már az Ice Cream azt mondta, hogy mostantól nagyobb szigor lesz, és csak bizonyos feltételeknek megfelelő eszközök használhatják az ice cream és hogy majd a dizájn is sokkal egységesebb kell legyen. Igen, hát... ennek megfelelően is kezdtek gondolkozni a a hogy gyártók, hogy jó, akkor mi is elkezdünk másik operációs rendszeret fejleszteni. Igen, és biztos a... volt egyébként egy olyan gowatch pont. Nem, és akkor itt van a, a, a Samsung és a, a Mozilla, most nagyon összebarátkoztak hirtelen, meg a ZTE és a és az Ubuntu is hirtelen nagyon pajtások lettek, tehát látszik, hogy itt van ilyen fészkelődés pont eviatt. És a motorola már majdnem kiadott egy telefont azóta. Oh, Aztán hát meg egészen nagy Britanniáig jutott el a, a legújabb készülékük. Hát azért ezeket a, ezeket a próbálkozásokat még soha senkinek nem sikerült sikerig juttatnia, akár a Nokia próbált, meg az Intel a, a Mego mögé állni, akár a, amikor a Samsung neki állt és és fejlesztett egy egyébként nagyon jó kis saját operációs rendszert a... amit most veznek akarok nevezni, pedig nem az, hanem... A samsung a Bada volt. Bada, így van. Ez még legközi év mobil operációs rendszer. De én nagyon szerettem a Badát, egyszer írtam is róla egy hozsannázó cikket, de ezek mind ilyen eh, hanvába volt kísérletek voltak a nagyokkal. Szóval egyszerűen nincs, nincs rá egy ilyen, egy ilyen logikus létező üzleti eh, út, hogy ez elterjedhet szemben a mindent leuraló android és állja veszel. Hát akkor ezt nagyon jó, hogy elmondhattuk így a Facebook Home eh, kapcsán. És jó, beszélünk róla, amikor tényleg megtapogattuk. Így van. Addig, Addig is... is figyeljük, hogy mit mondanak róla más újságírók. Addig is nézzük Isten, Isten, a Samsung-nak a, a kijelző felbontását. Igen, a rövid híreinkből következik a Samsung kijelző felbontásait olvasom fel. Vizállás jelenti is. Igen. 2.83143.23. 3,14, 3,23, 3,6, 10,1. Gyönyörű, szép, egy nagyjából húsztagú lista, de mindjárt megmérem centimétre, pontosan hány. Felbontásból persze egyszerűbb lenne, de azért erősen rámutat arra, hogy itt Kilencel kezdődő készülékük nincsen. Figyelj, majd innovációként fogják eladni. Igen. Végre, a nyolc nekem túl kise, és a tíz az túl nagy. Számomra nem gyárt semmit azon, a Samsung. Igen. Na jó. Kérlek, panaszkodjál. Ez még viccnek is nagyon kevéske. Eh, inkább az a vicces, hogy a Samsung ugye bejelentett két 6 incs átmérőjű telefont, vagy hát kb. 6 incs ami kurva nagy. Ami nagyon-nagyon durván nagy. Eh, és akkor ezen nyilván el lehet kezdeni élcelődni. Akkor, amit a Kindle-om, És 27 darab képernyő mérette van, most sikerült beütnöm az entereket. Igen, és azért, hogyha ebben egy kicsit mélyebben belemennénk, és elővennénk az ökobió lelki sapkánkat, akkor, akkor ezen nagyot röhöghetnénk, nem? Tehát, hogy ez a, a minden igényre választadó kapitalista cég, ami valójában pont, hogy a, az, az ellenkezőjét csinálja annak, amit kéne neki csinálnia, és egy ilyen választékot generál. De azt képzeld, hogy milyen lehet ott készletezni. Jó, a Samsung egy óriási nagy gyár, tényleg ugye gyártanak hajót is, tehát hogyha nem tudnak hozni valamivel <gül> képernyőt, akkor csinálnak hozzá egy másik hajót és azzal hozzá kell. De hát akkor is, hát ez eszméletlen, ez embertelen, csak kielzőből ennyi fajta, és akkor még a típusokat nem néztük. Az a kisebb baj, az engem jobban zavar, hogy mindezt kizárólag azért csinálják, hogy tehát ez egy marketing eszköz, ami azt hivatott sugalni, hogy minden e, problémára találsz Samsung megoldást. E, pusztán ezért tartanak 27 képernyő méretet a, a telefonjaikban, amire semmi szükség nincsen, e, meg egy, viszont egy elképesztő beszállítói e, tömeget tartanak fent gondolom én, Tehát, több, több százezer vagy több millió élhetnek abból, hogy a Samsungnak ilyen sok méretű képernyőre van szüksége. És önnek hányincses a problémája? <gül> hát akkor kettő az te problémának nevez a tiédat <gül> az incsek számából következően ugye elképzelhető az hogy az probléma de ez egy csúnya buta ovis humor volt úgyhogy én ezt vissza is vonom és inkább eh, megnézem hogy mi az ami még nagyon érdekes abból, van, van, még hát van, van még egy ztl nem? hát van egy ztl de én azt ahogy láttam abban aztán annyira semmi érdekes nincsen hogy... a neve érdekes egyébként meg az, hogy az Intel-lel... Intel úgy tűnik, hogy a kis szírszar ezer éve utált atomprocesszorai csak besírta a mobiltelefonokat. Nem már, ez Most Inteles? Már, ez Inteles. Mint ahogy intelese van már a Huawei-nek, intelese van a, a Motorola-nak. És Te hány tűnik? órát bír az a kumulátorra? Kettő, de sokkal könnyebbet nem volt még nálam. 2003 milliampere esten, az egy normál méretű, egyébként Ugyanak kollégámnak Ugyanakkor egy van. processzor van benne, tehát lehet, hogy, hogy 60 percnél tovább nem Nem, nem, valós. nem, nem ez, ez csak ilyen alaptalan viccelődés, amit most itt folytattok. Én nekem most volt a egy atomprocesszoros ilyen convertible tablet, tehát egy akár mvx 2 ami Összecsatolva tablet vagy notebook, hogyha lepattintjuk a kijelzőjét, akkor meg egy 11 incs-es tablet. És abban egy, abban egy új atomprocesszor van, és egyrészt meglepően jól teljesített néhány feladatban, másrészt pedig egészen durván jó üzemideje van a, az akkumulátoroknak. Te Esetleg ennek egy, akkor egy, most már nem, nem is van tudják. <gül> Esetleg <gül> akkor nem. ezt is elmondhatjuk, hogy nem aktív hűtése van ennek már. Ennek bizony nem aktív fűtése van pontosan, ahogy mondod. Wow. És mégis működik, és egyáltalán nem, nincs, tehát nem termel hőt képzel, ez egy olyan eszköz. Na, Annyib igen? Van, annyiban persze kínos a dolog, hogy nem minden ö, jön meg, ha jól tudom, akkor inteles androidos mobílra. Tehát ami abban van, milyen mélyebb kódkurkászás, az nem feltétlenül lesz megírva rá. Uh -huh. hm. Hát figyeljetek! Én szerintem ez, a, ez az egész hatincses dolog ezekkel a furaprocesszorokkal, ez nem érdekes. Ez most egyszerűen arról szól, hogy ebbe az irányba tud e, ilyen látszat innovációt folytatni a, a mobilipar. Ugye lefelé nem, tehát a kicsi telefon az most még az nem játszik, akkor az majd akkor, akkor lesz érdekes, amikor a, a, az okos órák a kezünkre érkeznek. E, a, és viszont ez a nagy irányba lehet menni. Ezek ilyen, szerintem ezek ilyen tapogatózások, tehát ez ilyen piactesztelés. A Samsung, meg a egy piactesztelés, meg az ETI, kell valakinek ekkora kijelzős telefon, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a világ mely pontjain tud bejönni. a Samsungnak volt korábban egy ilyen, vagy hát van is a Note, meg a Note 2, amit nem ért a különösebb sikereket a világ nagy részén, ellenben Japánban, és talán még néhány távolketi országban viszont ütött, vágott volt és mindenki olyat vásárolt. Úgyhogy nyilván oda majd a Samsung megát is el lehet adni. Illetve van az a, az a felhasználói réteg, aki oda meg vissza van a minél nagyobb képernyős telefonokért. Magam is ismerek 3-4 ilyen embert. Csak mi miattuk nem feltétlenül fogják behozni még egyet. Hú, azt például én is ezek közé tartozok. Én imádnék egy, egy Galaxy Csak legyen rajtam valahol csatménk, hogy a walsy rá tudjam akasztani. <gül> Akár. 27 inch telefon. Hát, azt nem annyira szeretnék. Azt lehet, hogy már túl nagy lenne. 15-6. Az De, egy ilyen klasszikus méret. Egy számítógépjártó jelentett jelentet be egy fél éve körülbelül egy olyan, olyan ilyen iMac méretű érintőképernyős gépet? Amiben volt valamennyi akkumulátor, és le csatolni, és le lehetett tenni a gyerek közé hogy rajzoljanak rajta, majd felemelni és, és asztali gépként használni. Szerintem több gyártónak is van ilyen, nekem egyszer voltak a kezemben egy Acer-márkájú ilyesmi, de mint a HP-nak is lenne valamilyen olinvanya, -ja, amit le lehet tenni a, a, a földre. Ezek, ez egyébként egy tök jó kategória, azt gondolom, hogy az otthoni gépek azoknak nem laptopoknak kell lennie, hanem, hanem tehát a desktop utódja az valamilyen olén van, ami, ami a, gyakorlatilag a monitorban elférő teljes számítógépet jelenti, ami viszont szép, nagy és érintőképernyős. Mi annak idején teszteltünk egyszer egy ilyet, és uh, akkor még picik voltak a gyerekeim, és úgy elé, elé ültettük őket, és iszonyatosan élvezték, hogy a monitor akkor, mint ők maguk, és tudják rajta mozgatni az ujjukkal a dolgokat. Ez abszolút egy gyerekbarát megoldásnak bizonyult annak idején. És most már az ott kijött hozzá egy kb. jó interfész is. Igen, meg egy kb. jó gyerek is. Arra mindenkinek magának rájukként gondoskodni, ugye nem adják a géphez. Igen, a, igen, a, a képen szereplő gyermek csak illusztráció. Pontosan. Na, eh, nézzük Kedvenc még meg a játék, játék rovatotokat, amit én majd csak hülyén hallgatok. Hülyén kisé unottan az ujjaimmal az asztalon dobolva hallgatom majd, hogy mi Kickstarteren a kickstarter játékfronton. Jó, nagyon gyors leszek. A kickstarter megfinanszírozott shadow Reloaded nevezetű kicsit retro játék, ami egy ilyen Shadow-nál alapú szerepjáték lesz, ahol szóval egy darabig lehet szabadon sétáltatni a kis embereidet, akik majd kirabolják a gonosz multikat, meg lelövik az utcai szamurájokat, meg a sámán az majd idéz valami pusztítót az ellenet küldött kiber ellen. Majd később átvált körökre osztott harcra, tehát ilyen tök klasszikus a 90 es évek bármilyen pillanatban megjelenhetett volna típusú játék. Na ez fog hamarosan megjelenni és momentán botrány van. Mert hogy azt ígérte a fejlesztő cég, hogy DRM-mentes lesz, az nem lesz rajta, hogy hívják digitális Másolás jobb. Másolásvédelem Másolás ez az. Ellenben úgy döntött a cég, hogy hogy ők inkább mégiscsak csak szeretnének ezt. Akik előfizettek a DRM-mentes csomagra, azok megkapják a játékot, meg az első kiegészítőt drm mentesen meg megkapnak egy Steam kódot, és hogy további kiegészítőket szeretnének venni, akkor azt csak a Steam-eshez lehet megvenni. Ezzel nagyobból kikerülték egyébként azt, hogy, hogy disztribúciós láncot kelljen építeni, meg frissítést, meg minden szírszart leküldeni az őszerverükről az embereknek. Ellenben sírás van miatt, mert az innen más nem lesz másodás úgy nem egyszerű, független független játékfejlesztőnek lenni a játékot viszont várjuk. Shadowrun egyébként 1,8 millió dollárt kalapolt össze a 4.000.000 dolláros célhoz képest. Elég nagy a, a várakozás hozzá. Viszont addig is? Vagy még akarsz a Shadowrunról beszélni? Nem semmiképpen. Tehát klasszikus szerepjáték, aki játszott vele, az ismeri. Aki nem, az meg majd, amikor megjelenik a játék, akkor beszélünk róla három szót. Addig is viszont megtaláltam a hét játéket, no. De, vagy nem feltétlenül egy játék tulajdonképpen, mert 10 percokat végig kattintható, és igazán az is, -e lehet, ez egy ilyen uh, interaktív uh, lapozgatós könyv uh, kategóriában van leginkább. Ugyanezt a sedórános uh, cyberpunk, uh, hackeres akármi, uh, disztópikus, vidámot akarja bemutatni, csak nagyon-nagyon tizenegyik nagyon, feltekerve vicesen. most erről azt kell tudni, hogy ezt, ezt ö, valami ilyen meetup rendezvényen mutatták be, ahol a közönség együtt üvöltötte a képre, hogy mely, melyik gombra kattintsanak. Az a címe a játéknak, hogy High End Customizable Sauna Experience, tehát a. Ö, Gyakorlatilag minden szó az érthető volt, szerintem nehéz lefordítani, úgyhogy ne ugyanezeket a szavakat használjam. Csúcskategóriás, testre szapható szauna élmény. a főhősnek a célja egyébként a játékban, ellenben e... le van kukkanva, úgyhogy valamit kell mennie kalandoznia. Igen. Sz -e szegény, szegény hacker vagy, akit a gonosz város elnyom és egy e ilyen jigbolt fölött laksz. De sajnos az az irónia, hogy nem, tud, nem tudsz kifizetni gykokat, annak ellenére, hogy egy ilyen olcsó volt fölött laksz. Muszáj hát abszolút neked... Beszélünk. Abszol, abszolút nyomorról beszélünk. Muszáj neked a maffiának dolgoznod, méghozzá el kell lopnod egy muffin gyárból egy muffint. Jézusom. Feri nagypapa homlokkal koppantál az asztalon, miközben horkolásos hangokat adott ki magába. És amilyen szörnyen unalmasan hangzik, így, hogy elmeséltem, annyira szórakoztató, és annyira, annyira euh, térdecsakkodva, nevetve, és minden sorát külön-külön berakva státuszüzenetként, és Facebookra megosztva, uh -huh. játszottam végig ezt a 10 percet. Kicsit úgy hangzik, mint az időkből egy játék, amire emlékszem, és aminek az volt a címe, hogy Leisure Suit Larry and the Land of Language, Lounge Arts ami egy ilyen nagyon An uh, PC-s uh, a kalandozása volt. Mennyi jó érték volt az. Igen, bizony. És ez tettem. is egy kis marhaságnak tűnik. Tudom, ez igazából a, a teljes 80-as évek science fictionjét uh, teszi egyrészt óriási ipari erőségű zárójelekbe, másrészt pedig, hát ha egyszer végigjátszod, akkor az egész évtized komolyan vehetetlenné válik az összes uh, maníriával és az összes bevett ötlettel, ami, a, ami kiesek ezekből a storikból. Márpedig, már pedig, ha valaki abban segít, hogy valami komolyan vehetetlené váljon, akkor azt szerintem mi szeretjük. Egyértelműen. A Kickstarter viszont pont az ellenkezőjében segített, ha jól értem, amennyiben a Veronika Mars Kickstarter projekt az hát elég vaskos sikerrel zárult a két 2 millió dollár helyett 5,7 milliót kalapoztak össze. Igen, végülis euh, Magyarországra a nagyobb összegeket nem is lehetett eljutatni, sőt a póló mintákból se lehet Európából, vagy Európában nem küldenek a, a viccesebb fajta póló mintákból, de így is 5,7 millió dollárt összegyűjtöttek, és ha jól értem, akkor egy éven belül lesz a film. De lévén nem licitáltam rá, ezért... Az aktuális hát. nem is tudom ezek után. Hű, de rahat jó pólók vannak pedig! Ezek jó pólók szerinted? A Az, ami a kopasz szexuális erőszaktevőfejű emberem van az oldalon, ahol egy redőny van elhúzva, és alóla néz ki egy objektív, az halál jól néz ki. Ö, az, a, az a poén egyébként, hogy Európába nem tudnak olyan ö, pólót szállítani, amire az van írva, hogy Veronika Mars. Mert? Mert, mert jogok. És mit tudnak helyetterá írni Az még egyelőre... a Venus? vagy. <sítható> Ez tökéletes végszó szerintem, tehát akkor akár a Kickstarteren elindíthatnánk egy ilyen, egy ilyen projektet, a, a Frederica Venus film Igen. leforgatására szedjünk össze, szerintem elég lesz egy millió dollár is, mit gondoltok? Igen, abból veszünk egy nagyon jó kamerát és elökörködünk vele az Alföldön. És aztán végül kiírjuk, hogy bocs, ez nem jött össze, de ugye a Kickstarter szerencsére olyan hely, hogy nem kell megcsinálni azt, amire szerződsz. Az ez azért kikeltöltelet az, hogy mik a potenciális problémaforrások. Például az, hogy ö, nem értünk hozzá. Hoppa! <gül> halljátok ezt a hangot? Ogya úr úristen, ez mi volt? Ezt az én telefonom csinálta, azt jelezte, hogy lejárt az időnk. Megfült a tojás, mehetünk vacsorázni, <gül> és, és be barul. kell zárni a podcastnak az egy hétre szánt. Búcsúzzunk el, indítsunk egy gyűjtést, és költözünk át egy olyan országba, mert Amerikának nincsen kiadatási egyezménye. <gül> <gül> Így legyen jövő hétre, pedig visszatérünk Magyarországra egy újabb podcast epizódra. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.